Чудомир. Косачи. Под големия крив орех на гробищата, седнали на сянка, ковяха косите си. Лъжлив съби и но се не галецът. Преди няколко дена бяха взели от черковното настоятелство сеното и сега се готвеха да косят. То какво сено? В гробище но хем да ги почистят и колкото за три добичета все ще се. Събере малко осига и буреняк. Защото всичката живинка на двамата се състоеше от две крави и чечо сериозното магаре на в съби клети. Сира маси се и двамата. Дрехите им окъсани овиснали и както са бърдя се ли неостригани от коледа на само далече ще ги помислиш за кукери. Не, но е смирен човек черен като арабини вдовец. Свилсев Сиромашията си като пашкул и все надолу гледа, ама лъжлив са билеле. Мале чудото му го няма на три часа път от тука. Ако дяволите на ония свят се управляват от три член на комисия, както е по нас, кога умрат още им. Бъде председател, гледаш го една стиска човек и едното му рамо криво, ама очите му свят, като на котка в пещи още бе гледа, а за тебе вижда. Главна буква и. Все се подсмива се каш. Ей, кредко, тъй както си изтърсва лата и си приказвате. Ще те метне с някоя лъжа, че да се чудиш и маеш откъде ти е дошло. Затова. Му думат лъжлив съби. А пък прякор да измисля на някого ще прилепне като. лъжица в масло, тъйш ръки са пункт да го триеш, не можеш го изчисти. Слънцето се беше подало над синьовец ухилено и голямо като петмезена. Това. Кривият орех растлал сянка като козинява черга, достигаше чак поп. Еньовия гропа точно под укачената на клона турба дигнало крак се. Пощеше на новото шарено куче. Джин-джан, Джинджан джин Джин-джан-джин -джин. Джин -джин, пеха косите й. Малките чукове редяха удар след удар. Като сложи последния удар точно на върха на косата лъжлив съби стана на мокри бруза с кретунката тегли го. Няколко пъти отдолу и отгоре върху острието и извика. Хай да не оставай, че работа ни чака. Аз ще почна от попеня на до могилата, защото има нови гробове и трънакати удари надолу из Дълчинката Ставай, че днес е съботата да ги подредим всички за утрешния Празник И като изтърси лулата нея е в пояса пипна здраво косата Поразкраче се и почна Гробът на попеня беше сравнен с земята Само един килнат кръст сочеше Мястото му Като се доблежи без да прекъсва на намлията си съби се провикна Прощавай дядо попе но до днес ти е попството. Наред ще ви бръсна сега. Всички ви дръж се. Танката коса засъска около кръста и поваляше високата кощрява поникнала над главата на попения. Като обръсна него и околните му то изнеправилна. Намлия се насочи към отдавна починалия си съсети приятел Чеко Чулпанай. Отдалече му се обади. Комшо, хайде се понисвай се, чейда. свещ до сега не съм ти палнал от Постанемо ти е, ама днес съм рекъл да те обръсна на света събота, че я колко си бредясъл Замязал си на протестантин так му разчистваше съчките около чековия гроб, кучето поториха изръмжа Джавна веднъж дваш и пак се не веде да се почте. Отдолу долу из пътя, който Минава до семите гробища се зададе чековица вдовицата на с Съдилка смутика нарано и стомна в ръка. Зло и сърдита отдавна нелъжлив. Съби понеже не можеше да поносяше ги тъмотя мина бързо край косачите. Без да ги поздрави. Много бензин си налиала в мотора чековица префучаваш като аероплан и селям не даваш. Ушите ти да завучат на тебе, гдето се подбив дириш. Не се кисели толкова, айла, помагай. Ела, дръж да обръснем, чека, че. каквато му е остра брадата има да подскача. Да те обръснат в куча поразнико с поразнико, кога и от се не. Плашиш из мъртвите се, подиграваш изрева вдовицата, покачи сена. Натрупана до нея пръсти, продължи. При него да идеш, че да се не върнеш. От гробищата да не излезеш гиди дрипа в циганино. Кърпата й се беше свлякла на шията. Разрошена и страшна тя си пеше огъни. Жупел без прекъсвания. Спокоен и усмихнат лъжлив съби едва свърваше от време на време да пусне. По е острота. Не вика и не викай се забради кърпата, че ако се надигне да те види. Чеко такава в еднага ще скочи пак в гроба. И ти след него и ти в дън земя да потънеш просяко с просяко и на и на. Целият ви род името да не се чуе. на черна чума ви изтръжка гърлица да. Ви загърли и дъно и място да няма за вас. Огънят вече беше барабанен. Решена да унищожи противника си без остатък. Чековица кълнеше ужасно, грабеше буци пръст от купчината и хвърляше бясно. През оградата. Лъжлив съби се понаведа охилен и извика. Поправи си мерника качо че надхвърля. Ще цапнеш не на нена. Хубостта на селото ни ще затриеш. Нали още ях да ти сватувам за него? Само диви да ти сватуват куче проклето и таласам и да ви тропат по да на черна котка те прескочи като покнеща на вампир да се преобърнеш. Разпенена прегръкнала тя реши да намали разстоянието и да атакува. Затова се срина от купчината, прибягна по катар се на грубишната ограда и Съкаш вече не викаше, в каше. Да пукнеш да треснеш и ти, и майка ти, и баща ти, и децата ти. Не, но опровикна се пак, Сабила Ела, ако не си видял жива горила. Ела да видиш! Аз едно време видях на Пловдивския пена и иряма тази е. Порошава. Хихихи. -хи -хи. Кискаше се Сенегалецът, облегнат на косата. Голямата му. Уста се беше разчекнала чак до ушите, а здравите му зъби се белееха на. Слънцето се каш беше лапнал на буца сирене.